Tervetuloa jälleen Oliks jotain podcastin pariin! Ja tätä kaksi kuukautta vanhaa laivaa luotsaa tänään mies, joka on saanut äänensä takaisin. Toivotan teidät tervetulleeksi lämpimästi verbaliagromaatti Ari Kova! Joo, joo, joo! Viimeinen viikko on ollut todella raskas, niinku joku. Joku valmentajaleja, kenen sanoit, mutta tota noin niin joo Nyt ääni tuntuu olevan sillä mallilla, että taas kestää puhua. Mä oon siis ollut kipeänä tässä nyt viimeisen puolitoista viikkoa Oikeastaan sille enemmän tai vähemmän koko ajan Välillä aina pientä semmoista kuumetta, kuumetta lämpöä sitten taas välillä on semmoista niinku, että ääni kestä Tai oikeastaan koko ajan ollut silleen, että niin kuin ääni kestää Välillä niinku yhden lauseen Ni välillä ei sitä ollenkaan, että ihan semmonen kähä ei vielä mutta Snuddy semmonen skrodossa. Mutta kyllä me nyt jo selvitään. Voidaan ruveta paina showta ilmaille mutta todella ärsyttävää tommonen, että et on niinku kunnolla kipeänä. Vaan silleen pitkään, silleen, niinku nä, onkohan mä, ää enkä, mutta siitä on kuitenkin virta ihan loppu, ei ole oikein niinku paukkuja ja Mulla käy silleen, mä en tiedä miten mitä teille, mutta on niinku siitä huomaa, että on sairasit, kun niinku mielikuvitus lopettaa niinku toimintansa, että kun päässä ei aina niinku mitään. Niin sitten, okei, nyt, nyt on ehkä vähän niinku kipeänä. Ja niin mieluummin olisin kaksi päivää niinku ihan niinku, aivan Sängyn pohjalla kun tälleen niinku, että on vähän niinku ehkä että no, noh, onks mä, en mä nyt Kyllä mä nyt ehkä voin niinku mennä Mennä tota noin niin jäille tai jotain tämmöstä Mutta tääni niin on kyllä ollut tosi käheä Ja vieläkin se aina silloin täällä on vähän niinku yskii Mutta kyllä mä sen verran Sen verran Ja me voidaan tässä kohta vähän demonstroida mitä kaikkea metodeja mä oon <laughs> sen suhteen Että Me ois viime viikollakin saatus show ilmoilema mä... no mennään kohta siihen Siihen mutta tosiaan kaksi kuukautta täynnä, täynnä meidän podcastilla jo vähän aikaa sitten, mutta saadaan nyt vihdoin tämä niin sanottu juhlalähetys täältä ilmoille. Mutta vedetään semmonen nopea spesiaali tässä vähän, vähän ja lähdetään sitten taas suuntaan katseita heti etiäpäin. Ei me nyt kannata tästä tätä mennyttä viikkoa sen kummemmin, kummemmin tuumailla. Meikäläisille ei ole paljon mitään tapahtunut, kun on aika lailla sängyn pohjalla. Sitten kuitenkin maanuku nuku. Ei ole oikein virtaa ollut, mutta tota... Joo, lähdetään suoraan eteenpäin. Demonstroidaan vähän minkälaista taistelua tässä on niinku käyty viimeinen viikko. Ettei vaan olisi ollut arskava nyt panomiehen flunssa. No, toisilla on takana ja toisilla vielä edessä. Uliksi jotain. Joo, eli meikäläisiä iski joku tämmöinen tota nuhakuume yskä tuossa viime viikolla ja. Tää ei oikeastaan yskä, mut mulla oli ääni tosi maissa, Pysty pystyi maksimissaan yhden, kaks lausta sanoin ja sitten ääni rupes kuulostaa siltä ku viheltää semmosen tyhjään kaljapullaan, niin se ei ollut kauhean hyvä niinku podcastin tekemiseen semmoisella äänellä vetää. Ja mä rupesin miettiä, että mitä voisi olla niin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Et yksi voisi olla, että mä yrittäisin niin rykkyä lause kerrallaan, että jos mä niin annan yhden lauseen ja sitten huilaan kaksi tuntia ja sitten sanon seuraavan. No se ei oo kauhean niin kuin, tehokasta toi työntekomallia. No sitten toinen vaihtoehto, että mä kysyn, että haluaisit joku vaihtaa klubitakkeja. Kyllä mä voin niin nämä läpät kirjoittaa auki, että jos joku haluaa tulla näin tänne piikkaamaan, niin mutta ei sit siihenkään lähtenyt hirveästi. hirveästi tota noin, niin Jengiä messi ja sit taas toisaalta mä en tiedä, toimisko se silleen, koska... No sitten tää voisi olla kuka vaan täällä puhumassa, et en, en mä tiedä minkä takia jengiä kuuntelee. Mutta tota... Yks vaihtoehto, mikä mulla tuli mieleen, niin oli, että vanha kun on Google kääntäjä, Kuunnelkaa nyt itse ja miettikää, et toimisko niin jo, Joo joo joo kaksi kuukautta täynnä oliks jotain podcastilla ja edelleen mennään riman alta niin, että viheltää vaan vasta tuulee. Et niinku ehkä toikaan, niin te ei niinku kuitenkaan oo se... Se tuota ratkaisu, varmaisit <laughs> niinku montsi, että Että toi niinku menee äkkiä aika Aika tos Toiseksi konevaiseksi tai sauni Että sit jos mä rupeen niinku Että toisaalta kiinalaiset uutiset, hän tulisi ihan hyvin niinku Tollasena uutisrobottina, että Niinku jos mietitte työmarkkinoita Niin mustu tuntuu, että tämmöselle niinku puhetyöläiselle on kuitenkin vielä hommia Koska toi ei nyt oo niinku ihan kuitenkaan sit niinku sama kuin tässä niinku ihmisenä ihmisenä juontaa tätä showta, mutta niin, nyt onneksi ollaan taas, tuntuu ääni jonkun verran kestävä, vaikka pikkusen se taas alkaa kurkku rykiin, mutta kyllä mä tää, niinku, taistellaan tästä eteenpäin, ja kyllä tää tästä, kun näitä tästä rupee menemään, kun antaa mennä vaan. Mitäs meillä olisi tänään niinku sitten taas, jos me lähdetään eteenpäin suuntaan katseiden niin totta kahemmesta lauseesta, ollaan tällä kertaa kuntosalilla, koska tässä nyt on kevät ja jengi rupeaa pumppaamaan kesäkuntoa, niin mun mielestä hyvä mennä kuntosalle kahdesta lauseessa. Ja totta kai hei, meillä on tupla kiinalaiset sekä sitten Mä rupesin miettimään, että millä tavoin niinku, nykyään, kun ihmisen niinku, pitää aina, kun jotain juhlita, niin pitää vähän niinku nolata itsensä, niin mä millä tavoin nykyään nolata itsensä, niin hei totta kai mut se tulee sitten sinne ihan loppuun ja ehkä me pari jotain pientä vitsin tynkääkin tähän keksitään ja semmoista perinteistä settiä, mutta tota, koska meidän lähtee nyt sitten vaikka tota lauseeseen suuntaamaan tästä, ole hyvä, Tiimo vaihe vähän soundia. Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisistä, kanoista ja sijoista juuri sijoilla on vähiten bakteereja, joten käsipäivää vaan. Nää on just rasvattu. Oliks jotain? Jaha, Timo se näköjään ulkoista omia palveluita. No, ei se mitään. Kyllähän me tietysti pärjätään näinkin, mutta tota ehkä se vähän toisesta? semmoista elävämpää soundia, jos Timo jatkossa jatkossani ihan puhua noin oman lainsa sen sijaan, että kirjoittaa ne Google-kääntäjää. Mutta tota... Joo, vuorossa siis tunnusmusiikista tai taustamusiikista varmaan huomaatte niin kahdemmesta lauseet, joka on siis lauseita, jotka voisi sijoittua tällä kertaa kuntosalille tai sinne kodin pyhimpään, niin kuin Yeti sanois, Machine roomi eli konehuoneeseen. Ja tota, tällä kertaa tosiaan on kuntosali. Mutta tota, äänimies Timo, jos nyt ihan puhumalla kertoa vielä ohjelman nimen tälle, niin kuin, ä, tyylille uskollisena, niin sen jälkeen mennään näihin kyseisiin lauseisiin. Kahden mestan lauseet. Oliks jotain? Oh yeah. En mä tarvii alkulämpöjä. ihan valmis. Ei muuta kuin tanko kiinni vaan. Eikö meinaa nousta? Onko tää varattu? Voinko tulla tekee nopeen setin välissä? Voisitko tulla varmistamaan? Älä nyt sinä rupee sinä neuvomaan, etä niihin kauhean vaikeeta voi olla. Vielä yksi nopea terävä. Tarvittekste te tätä laitetta? Ärrystävää kun jengi tuijottaa. Oh, nyt tuli vähän selälle. Tarviko käydä suihkusi, jos ei tullu? Hiki. Kyllä se kahden mielestä lauseet. Aine jotenkin kutkuttaa mun semmoista kaksi niinku kaksimielisyyden hermoa. Toi kuulosti nyt väärältä. Mutta siis, niinku, <laughs> mut siis niinku. Niin. Joo. Mä. Tää nyt me tuli ihan väärin ulos. Mutta siis mä tarkoitan, että tää on niinku mahtava keino. Niinku mulle hyvä tämmönen niinku takaportti käyttää hyväksymään tämmöstä kaksimielisyyttä ja päästää sitä ulos. Koska jos se purkautuu sisälle, niin sit se saattaa joskus räjähtää oikein niinku kunnolla. Mutta tota, to, nyt tähän kuntosali-teemaan, niin kuinka monta personal traineriä, niin tarvitaan vaihtamaan lamppu. Vielä yksi. Vielä kaksi. Vielä yksi! Yksi vielä! Todella huono. Todella huono, mä tiedän, mutta oli pakko, kun tuota, no, niin tuli mieleen tossa, kun tuota, kuntosali kuntosaliaihetta käsittelin, mutta tää tuota, no, niin ei ole spesiaali, jos ei meillä olisi niin sanottuja tupla kiinalaisia, joten nyt kahdeksan uutisotsikkoa, kahdeksan vitsiä. Toivotan tervetulleeksi tupla kiinalaiset uutiset, joten uutisista hyvää iltaa! Bottas topputteli odotuksia. Meillä ei ole mitään hajoa siitä, kuinka paljon muilla on vielä vauhtia varastossa. Samaa sanoi Helsingin huumepoliisin johtava huumekoira Musti Armio. Miksi monien egyptiläisten veistosten nenät ovat kateissa? Ei nyt tähän ole mitenkään nenäkkäänä tässä, mutta voisiko kissoilla olla jotain tekemistä asian kanssa? Nainen meni seksijorgioihin ensimmäistä kertaa. Karu todellisuus paljastui viimeistään kimppakiva huoneessa. Joukossa tyhmyys tiivistyy. Ikävä kyllä. Joukon sulkielihas ei. Rinteen kanta lihavero on herätty tunteita. Antti, älä please sellaista esitä. En tiedä Suomen valtioista, mutta ainakin Temptation Islandilla tommonen lihavero voisi olla ihan näppärä. Yksi jättipiirros saattaa vaatia tuntien työn. Janne tekee huikeita kuvia lumeen. Hän on tehnyt lumeen muun muassa keltaisen Patrick Laineen, keltaisen vapaudenpatsan ja... Simpsonin. Ulla ja Teemo ovat parin vaihtaja. Moni haluaisi kokeilla, mutta ei uskalla ehdottaa. Itse en yleensä lähde pareja vaihtamaan. Joskus kylläkin, jos on vaikka kakkosparin, niin sitten ehkä suoran toivossa. Muutenkin on kyllä semmoinen pelaaja, että tykkään pitää isot kortit kädessä. Suosikkijuontaja Sami Kurosta verrattiin pyykkitelineeseen. Näetkö yhteyden? En, mutta Temptation Islandin osallistujien ja hattu telineen välillä näen, kuin kaksosia katsoisi. Mitä pitsasi paljastaa sinusta? Sala, no, salamin tietysti, tämähän on jo klassikkotemppu. Kuka sä oot, mikä mä oon ja oliks vielä jotain? No siinä nyt oli ainakin kiinalaisia uutisia ihan tota noin niin tarpeeksi. Mutta tota näin nyt niinku kaksi kuukautis podcasti juhlina lomassa, niin tässä nyt ei ihan hirveä tämmönen juhlajakso tullu osittain johtuen siitä, että, että tota, mulla meni itellä ihan fiilikset, kun tossa sairasti ja muuta, niin, niin tota ei nyt ehkä ihan semmoista niin iloista tunnelmaa tähän saatu niin kuin luotua, mitä mä olisin halunnut, mutta tota jos käydään vähän läpi tätä meidän niin historiikkeen menestystä, niin mun mielestä mikä on niinku se on siistiä, että vaikka jos nyt oli viikon kipenee, ja muuta, niin kyllä tänne niinku joka päivä muutama uusi kuuli aina ropisee niinku laariin, vaikka ensin saa uutta sisältöä tuu, ja sanoisin, että jos ei tänään, niin viimeistään ehkä huomenna saadaan kymmenen tuhatta striimiä täyteen. Se on nyt olisiko se jonkun parisataa vajaa vajaa, niin tota mun mielestä sinänsä ihan siistiä, että tommonen niinku kymppitonnin rajapiikki saadaan täyteen pari kuukautta vähän reilu nyt mennyt, että tota en mä tiedä, onko se hyvä vai huono. Tää on vähän huono, kun näitä numeroita ei niinku voi oikein verrata mihinkään, et nää on niinku vähän niinku ihan yhtä tyhjän kanssa, että voisin sanoa teille niinku, että vaikka et come on hei neljä, neljä Neljä striimiä, että mahtavaa, että ollaan saatu niin tämmöisetkin luvut. Että nämä on vähän niin kuin aina sit yhtä tyhjä kanssa, että mihin näitä vertaa, mutta pakko jakaa kaikille meidän kuulijoille yksi, niinku mun mielestä Make story. Mä tännu ehtikkasia vielä viestiä vastata, mutta mulla on Instagramissa laittoi joku, joku sankari tuolta tuota, Australiassa viestiä, että he on siellä tuota, noin reisun päällä ja kuuntelee meikäläisen, meikäläisen tuota, podcasteja ja on niin tykännyt. Ja Mä en nyt tiedä niinku terveisiä vaan sinne Australiankin, mä en nyt onko onks tämä niinku se ihan paras kuva Suomesta, minkä te haluatte niinku säilyttää mielessä mega meikäläisen jorinat, mutta tota, jos, jos se asia on näin, niin, niin on sinänsä otettu, mutta ehkä niinku kannattaa siihen rinnalle ainakin ottaa jotain vähän järkevämpää sisältöä ja jotain, jotain, mikä on niinku oikeesti todettu todettu jollain mittarilla hyväks, mutta tota, siistiä, halusin vaan jakaa tän kaikille, että me ollaan me ollaan globaali podcast. tämmöistä termiä voidaan ruveta käyttää. Me ollaan Spotifyn pienimmällä budjetilla sekä laajimmalla yleisöllä. No ei varmaan olla laajimmalla yleisöllä, mutta kuitenkin niin kuin, emme tiedä te olla jotain niin kuin, emme tiedä mitään nää, nää podcastit, mutta tuskin niitäkään nyt kuusta kukaan kuuntelee. Siinä mielessä ollaan niin kuin ainakin tasoissa. Tämän niin kuin, maapallon laajuuden, laajuuden kanssa. Tämmönen makee, makee tarina ja tota peukut sinne Australia älkää nyt kengurualle jääkö tai mitään muutakaan sekoilko, se menee äkkiä jännäksi touhun. mutta jos on hyviä tarinoita, niin saa viestillä laittaa sieltä Austraaliasta. Mä kyllä mielelläni jaan, jos on semmoisia sattumuksia, sattumuksia käynyt, mutta tota... Mä tosiaan mietin tuossa, että miten nyt ihminen voi itsensä nolata, kun sehän nyt nykyään on aina niinku pointtina, että kun tehdään jotain tämmösiä spesiaaleja. Mä oon seurannut YouTube-skeneen, mikä mun mielestä on monella tapaa naurettava, mutta mä oon seurannut sitä, niin aina kun tulee joku tietty rajapyykki täyteen, niin pitää jotenkin nolata itsensä, tehdä joku tämmöinen spesiaali. että no, millä nyt ihmiset yleensä nolaa itsensä? Niin totta kai räppäämällä. Ja itse kun olen jonkun verran sanotuksia tehnyt, mä oon asiassa miettinyt muuten, meidän vanhoille ystäville ja tutuille, niin mä oon miettinyt, että joskus mun, mun niin sanottuja parodioita, niin ruveta tekemään tuonne Instagramiin vaikka videon muodossa, koska Spotify on siitä huono, että mä en voi tänne niinku laittaa mitään. Mä oon siis tehnyt sellaisia vähän ratkaisuja, että mä oon tehnyt uudet sanat biiseihin. Niistä on tullut aika hauskoa ja ne on illanvietoissa ollut erittäin suosittuja. Ja mä tein niitä mun entiseen podcastiin, mikä julkaistiin tuolla privaatisti silleen, että Sillä oli väliä. Mutta kun Spotifyhin niin täytyy omistaa ne biisit, niin mä en voi niitä tänne niinku laittaa niitä biisejä. No mä oon miettinyt, että johonkinhan mun niitä biisejä niinku vois hyvä käyttää. Mä tiedän, voisin mä laittaa ne Instagramiin tai jotain, mutta pitäis sitä nyt tässä mä sitten tossa noin tuotantoyhtiöni kokoisin ja tein kappaleen ja äänimies Timo hoiti kertsit. Ja mä sitten yritin sen väliin vähän sylkeä, mut tästä tuli aika huono. Mutta tota, mä yritin vähän kasailla niin kuin fiiliksiä, mitä tässä on kahden kuukauden aikana tehty, ja samalla myöskin niin kuin nolata itteni aivan täysin. Joten mä tein nyt kappaleen, jossa mä fiittaan itteeni, ja sitten äänimies Timo hoitaa kertsit, ja, ja tota, näköistä muuta kivaa ja hassu että ne saatiin. Tästä tuli mun mielestä reellisellä niin aika paska, mutta on vähän nyt ainakin nolattu itteesi, joten tähän nyt lopetetaan tämä spesiaali. Ja jos nyt haluatte keikkoja ruveta varalle, niin voimme nyt jonkun, että klubi, joka tulee vetää, jos misset tarjotte, niin, niin sillä hyvä, mutta nyt. Ari Kohma featuring äänimies Timo ja alkoi tämä kappaleen nimennys vaikka kaksi kuukautta. Tyt, tyt. Onks jengi valmiin räkkiä? Ari Kohma, eikö me saan pidä sanoa tällä, tähän alku. Kaksi kuukautta, kaksi kuukautta, kaksi kuukautta, kaksi kuukautta. Oliks jotain, oliks, oliks jotain, ei. oliks jotain, oliks jotain, oliks jotain, oliks jotain, ei. Kuunteles kuka? Ei! Edelle hiljast kuulo? case Jep, se mitä teen ei näy Ei! Mieluummin äänes kun näyt Teil on ne avaimet Suosioon, jonka ansaitsen Nyt on aika töiden myöhemmin minsi ehkä patsaa idein Läppä lentää kun tertsi keihäs Piikki lihas, mutta kiinni leiväs Tääl hypätään, mutta ei riitä seivää. Selkä ranka kiinni takaseinäs Betonin avulla vaivun rapioon Runo sen tyydyt tappioon Kun haudan kaivaja tarttuu lapio Eiks muka reitä radioon? Ei! Kaksi kuukautta Kaks kuukautta Kaksi kuukautta, kaksi kuukautta Oliks jotain? Oliks, oliks jotain? Ei! Oliks jotain? Oliks, oliks jotain? Ei! Spotify kuunnellui, ei! No ainakin hauskin sit, tuskin Läpät sentää omiin, onko? No ainakin melkein aina, kerron vitseimun mun uutisissa Historiikitki Setsonista, lehdistötilaisuus ilman pressii vai vaille hesi. Tätä kaikkea ja paljon muuta, en oo linnu poika mun tauon suuta ja päällä mä heitän hulta Myötä meres kaipaa vasta tuulta tammikuulta Viikon loppuu, Ari Kohma ei lento loppuu. Tarvit kuopa, mä tartun Lapioon, teillä mitä vaan pääsee radioon Kaks kuukautta, kaks kuukautta 2 kuukautta, 2 kuukautta, oliks jotain, oliks olloks jotain? ei, olliks jotain, oliks jotai? olliks jotta, ei. Kaks kuun kuukautta, 2 kuukautta, kaksi jotain, olliks olliks jotain? ei, olliks jotain, oliks, oliks jotain? ei. Lisää tätä ja muita sirkosuveja Instagramissa arikohmaofficial. Uusi oleksi jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä, eli seuraava kerran huomenna.